Të ndërruar të leshikues, selamu alaikum, ishtë të takojmë i së bashku për të realizuar emisionin duke kërkuar përgjigje. Me në sot është hojgja leudina bazit që do të kujdesit për të dhenë përgjigje rrët pyjtive tuaja të dërguara në pyjtje e qësivis kësëpikom, si dhe pyjtje cilet kan ardhur në përmjet SMS-eve në numrin e PIS TV-së. Hojgja selamu alaikum, ishtë erdhët. Aleikum, selamu alaikum, ishtë erdhët Për filloj me pytjene parë që ka rritur me SMS, ta të selam aleikum, ka një, kam një pytje për hojgjën, nëse kam mundësit në përgjigjit në pikat shkurta për mekën, për guri në zi që thonë se ajgur nuk është asë në tokë e asë në qjelë dhe ka zbritur prej gjenetit, ka qenë një bardhë, por është në dzirë prej mëkatëve të njerëzë, Allah i është përbleft me gjenet, sepse në knaqët me këto emisionet. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdullillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahun e larsua la vdrojmë i qëmë salavat e salam e pejgamberit e ti Muhammadis salallahu alaihi wa salam, familje, shokve dhe të gjithë atyre besimtarve, musliman që pasojnë rrugën e ti dhe uzohen me uzimin e ti derin në ditën në e gjykimit. Në lidhje me pytin e parë, ndoshtë të duhet të flasim për dy gjëra. Mm -hmm. Gjëra e parë, gjëja e parë ka të bëjë me gurin në Mekë. Ëh. Mm -hmm. Dhe themi se është e vërtet se është një guri në në Mekë dhe ai guri tash quhet guri i zi, al-Hajar al-Aswad dhe gjendet në themele, në themele e Mekë e Çabës, po. Dhe duket, dhe mm -hmm. është prej synetit që haxhilerët edhe at, apo ata njerëzit që e bëjnë Umrën, është prej synetit që gjat çdo rrotullimi se Por to kryer një tavaf duhet 7 herë të rrotullohet haxhiu apo umrexhiu, preferohet ose sunnet që gjatë rrotullimit që ta prek atë me dorë ose ta puth. Nëse nuk ka mundsi atë për shkak të kallaballikut, atëra mjafton vetëm të zgjat dorën në, në drejtim të këtij guri. Dhe ky gur gjendet do thot në në një skaj, në një qosht do thot të çabës dhe është në themel, në themel të të, të ndërtimit. Êshtë i zi, është i vërtet, dhe si pas disa haditheve nga pejgamberi sallallahu a.s. Vërtetot se, si që ka thani i dërguar e Allah, lafdrimi dhe pasha që është i mbi të, se kjo gurë ka qenë, ka zbritur nga qieli, është i vërtet, dhe Allahu Gjellahu Ala, kër e ka zbrit në fillim, ka qenë i bardhë. Mirë po, pastaj është nëzirë si rezultat i mëkateve apo gjenaheve të njerëzve në përgjësi. Kjo është ajo çfarë vërtetohet në lidhje me kët gurr dhe vlera e këtij guri nuk kuptohet nga e, se është pjesë e rritit e Haxhiut që për ta prekur apo për ta pu, për ta puthur atë. Mirpo fakti se ai guri a qëndron në, në tokë apo në qiell kjo nuk ka të bëjë me kët guri. Pa mm. guri është në themele dhe nuk domon qëndron si çdo gurr tjetër, do thotë branda themelit është në atë formë dhe nuk ka të bëjë me më qëndrimin apo mos qëndrimin në në qiell dhe kë supozoim në ka të bëjë do thot me gurin e çabe. Ndërsa ajo se çfarë dëgjohet tek disa njerëz, edhe unë edhe mua më kujtohet 100 fëmijëri se thuhej se ekziston një gur i në çabe, i cili nuk është as në tok, as në tok, as në qiell, me një fjalë rrin do thot në në në ajër, në kat formë. Thuhat se kjo do të thon në çabe dhe shumë njerëz mendojn apo ata te cilet kan dëgjuar për kët mendojnë se është fjala për kët gur i të zinë në që është do thot në themele të Xhabes. Pra nuk është kjo. Ky guri është diçka tjetër. Kurse për kët për cilën pretendohet se qëndron do të thon gurri qëndron në qiell në ajër, mm -hmm. është një supozim tjetër për një gur i tjetër i cili nuk gjendet në Mekë, po gjendet në Mesjidul Aqsa në Jeruzalem në Sodit, do thot në xamin e, e Aksas do thot, mm -hmm. thot, thot në gjyr, e, në Jerusalëm, aty tek Qubbetu Sakhra, do thot tek Ayokubia që është do thot në ngjyrë ngjyrë e verdh, mbrapa në në at xhami është një guri i cili në fakt nëse e shikon nga një drejtim mund të kup, mund të mendohet apo mund të sikurse të duket se është ah. në ajër, mirë po në fakt ai nuk është në ajër, është i lidhur do thot me anën tjetër të biegshkës, të gurit apo të kodras dhe ka dalë në at formë dhe nëse hmm. shikon nga një një prizëm mund të duket se është në ajër, mirë po në fakt ai nuk është në ajër, por është i lidhur do thotë me pjesën tjetër të shkëmbit. E, prandaj edhe ky supozim nuk është i, i saktë. A e karakterizon diçka këtë golë? Po? Nuk e ka nuk ka ndonjë karakterizim dhe nuk ka do thotë ndonjë veçantitë apo diçka të jashtëzakonshme, mirë po si duket njerëzit të cilët kanë në kohrat e hershme të lashta kur kanë bërë do thotë vizitë zakonisht në para se të para së te okupoi Jerusalemi, do thot Palestina sot më, nga ebrait, njerëzit të cilët e bënin çaben, e bënin do thot haxhillukun me një fjalë, shkonin edhe në Mesdhetul Aqsa, me një fjalë kur dilnin nga për udhim, shkonin në Medinë, në Mekë dhe në në Jerusalem. Uhum. Dhe të gjitha këto tre xhami i vizitonin Edhe kjo ishte pjesë e arrangjamentit apo pjesë e vizitës së Haxhiler. Mir, po pas pas okupimit të, të kësaj xhamie musliman tash kufizon vetëm në vizitën e Mekës dhe Medinës. Edhe pse për të pranuar haxhi apo për të qenë haxhi obligativ, mjafton mjafton për hajiun haji ta vizitoj vetëm Mekën. Nuk është obligative pa. apo diçka e kërkuar edhe vizita e Medinës. Okay. Mir, po kjo bëhet për shkak të thotë të vlerave të faljes së namazit në atë pa. vend, pastaj edhe është qyteti i pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem e kështu me radhë. E si duket nëtë kaluaren njerëzve të cilët kanë bërë vizitën e Jerusalemit kur janë kthy pas disa muajve kanë përshkruqët guri dhe tash ne vëdim të thot lajmet kur përcillen mund të devijohen, mund të zmadhohen, mund të mund të ndrohohen në përgjithësi. Ka si pasojë emocionale për ata. Edhe po si e ka mundsi pastaj një, ai përshkruesi e ka i dovon i cili e ka pa atguri ka tregu se ka formën se mund të duket se është në ajër kur është për siell ky mohabet thotë brez pas brezi apo njerëz pas njerëzve kanë pretenduar se që në ajër dhe ashtu po qëndrojnë apo kjo nuk, nuk ka kurfar kurfar logjike dhe nuk është e vërtetë kët nuk e thot kërkush mirëpo si lajm apo si informacion i përqindtë musliman është shumë i vjetër hmm. madje edhe ka dietar të cilët e përmendin kët këtë qështje, si kurse që e përmenë djetarja hanefive do thotë personi i cili e ka shkruajtur tefsinë në ruhu lëmaani a mm i -hmm. e përshkruun se këthuhat kishte dëgjuar edhe këj se egzison një gurë në mes një të aqsa i cili nuk qëndron në air dhe e demanton këtë pretendim dhe sësharon se këj gurë është i lidhur me kodrën jashtë edhe ai supozojm do thot nuk është i qëndrueshëm, por mund të duket nga një nga një anë se shikohet se është do thot duke qëndruar në ajër. Mirpo si realitet nuk nuk është i vërtetë. Edhe Ibn Khayimi do thot në në një libër të tij e përmend të njëjtin fakt dhe e sqaron se kjo nuk është diçka e vërtetë. Pra, edhe njëherë themi se në As-Sana Mekë, As-Mesjidu al-Aqsa nuk ka ndonjë gur që qëndron në ajër dhe kjo do thot nuk është nuk është e saktë. Mirë po njerëzit për shkak të thotë emocioneve si e përmendët ju apo nëse dikush ka përmendur një informacion në atë natyr ashtu siç e sqaruam ne, mm. përcjellja e atij informacioni brez pas brezi ka bërë që njerëzit të kuptojnë diçka që në fakt nuk është nuk është e saktë. Dhe për këtë shkak në popull më herë tash kjo është është pak më mm. un ka një kohë të gjatë që nuk e kam dëgjuar, mirë po më herë shpeshherë e përmenden këtë këtë informacion të leshtë, dhe thot, njerëzit më të pa. vjetër, si kurse është, dhe thot, një mrekulli e Allahut të madrëshmë në këtë tokë, dhe kjo dëshmonë, dhe thot, se këto gjami kanë vlerën e kështu me radhë, por neve themi se këto nuk jenë të sakta, por këto nuk dhe thot, se pse kjo informacion nuk është i saktë, se nuk e kanë vlerën këto vende do thotë mm -hmm. të shenjta tek muslimanë, sikurse që është Çapja apo Mesjitul Aqsa. Këto këto vende janë të shenjta dhe janë tre vende të shenjta tek muslimanët. Ajo është do thotë Çabeja, pastaj i si sinë nga vlera vjen Xhamia e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, pastaj vjen do thotë Xhamia e Aksas, Zoti i të muslimanëve. Kalojmë tek pyetja tjetër thotë urimi për emisionin, kam një vajzë 4 vjeçë gjysmë, po flet shumë pak e kupton i kupton të gjitha fjalët por nuk mund t'i thot ajo vet. Po më thonë që ta çoj të, të shkruajë dikund se e ka preh syrit, po un jam kundër nuk kam dëshirë, ose ta dërgojmë dikund që të lexoj Kur'an ndonjë hoxh si thani ju, duam një këshill. Po, Zoti ti më smiri, po fillimisht ne duhet të kemi objektiv në në këtë problem. Edhe prindër si prindër, pra arsyet se më vërtet mund të ndikohen edhe se cili prindë, nëse e qetë pozitën e vetë, dhe thotë në pozitën këtyre prindëve, është diçka që i mërzitë uh, ata, N nuk ka dyshim. Me gjitha te, uh, nuk mendej se është shumë problematike nëse një fëmi i vonohët uh, të folurit. Pra arsujë e se fëmijët nuk janë të njëjtë. Elhamdullah, ajo që farë është dhe thotë lajmë i gëzuar në këtë kët, kët, uh, të këta pyët, apo të ky pyët, është fakti se fëmija nga aspekti i të ku apo drejtpërdrejt veprimeve nuk kanë diçka do të thotë ngecje uhum. që mund të supozohet se ka diçka problem do të thotë mental e kështu me radh, kurse problemi i, i të folurit apo problemi i vështirsive në të folur mund të jenë disa arsye. Një nga ato arsye mund të jetë do të thotë edhe aspekti i zhvillimit të fëmisë nga prandaj edhe ka nevojë për këshillë, qoftë psikologu, qoftë thotë tek mjek t adekuat të sëmirën me këtë problematik. Prandaj gjeja e parë me cilën unë do të do ta do të këshilluar këta prindërs që ta dërgojnë tek njerëzit tek mjekët specialistë dhe të mirën me këtë çështje dhe të, të detektojnë se a, a ka ndonjë problem shëndetësor pshendoll, ky vonim do thotë it follow it. Hmm. Edhe pse prap them se طفollor tek fmijë nuk është gjithmonë i njëjtë. Ka fëmijë që ha. fillojnë të flasin që në vitin e parë, fillojnë ha. të shqiptojnë do të thotë fjalët e këtu me radhë. Ka fëmijë që ndoshta deri në moshën 3 vjeçare nuk nuk flasin mirë, ose ka fëmijë që edhe pas moshës 3 vjeçare, 4, 5, ndoshta flasin po shumë fjalë, nuk i shqiptojnë mirë e këtu me radhë. Prandaj nuk duhet kjo të jetë shumë shqetësuese por kontaktojn do thotë mjekët dhe të shikojnë se a ka ndonjë problem serioz në kët apo jo dhe të mirën me kët. Kurse nga aspekti i msyshit dhe aspekti i i këndimit apo dërgimit tek ndonjë hoxh, them fillimisht për me i dërgu tek ata hoxhallarë që mirën me shkrimin e hajmalive, nuskave e kështu me radh, kët në asnjë formë nuk preferojmë dhe madje kjo është prej gjërave të ndaluara në Islam për arsyesë se shkrimi i hajmalive e vendosja atyre do thot në në trupin e fëmis apo të njerëzve e kështu me radhë janë veprime që janë veprime që i kanë praktikuar njerëz shumë më vonë se e, pejgamberi sallallahu alejhi dhe i dërguar i Allahut këto veprime nuk i ka bër as shoktë ti as gjenerata të cilat kanë ardhur pas tyre duke filluar nga imamët e respektuemtë me dhëve e kështu me radhë kjo është diçka e rë që kanë dal tek disa njerëz dhe fatkeqësisht ka në këto veprime shumë nga këto veprime që spiën edhe në shirq, do thot në në do thot në në gjërat të cilat mund ta spiën besimtarën edhe në mosbesim. Prandaj këshillojmë që të përjashtohet mundësia e dërgimit tek ta hojallarçi mirën me shkrimin e hajmalive. Kurse ta dërgonin te ndonjë hoj i cili Uhum. miret me fryrije, do tëtë të me rukje si themi ne uhum. e dërkoni ju fëmin dhe Hoxha i ledzon Kur'an pjesën nga Kur'ani i ledzon për lutjeve të pingamberi sallallahu aleyhuve sellem uh, Pra Hoxha, do tëtë të që ka mundësi edhe për mësyshi të kejtë fëminja këtë? Po, ka mundësi shumë uh, për arsuje se mësyshi kemi përmen në disa përgjigjet të mehershme është i vërtetuar në islam dhe mund të ndikoj njeri ju edhe nga aspekti shkencor treguohet se e, ka mundsi të thotë që dikush ti ti bi do të thotë ajo se, sot do të thonë që elaborohet nga disa nga disa teolog nga, nga disa teoricitent energia pozitive, energia negative e kështu me radhë, pra është e mundur. Prandaj mund ta dërgojn ta dërgojn këta te këta hoxhallar që fryn do të thotë me Kur'anin dhe me hadithet, me lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nëse ka diçka nga kjo natyrë mund të mund të largohet kjo dhe kjo mund të vërtetot edhe nga aspekti kur dërgohët e hoqja dhe të shikoj hoqja se a ka nga të smimet të natyres e mësyshit apo të siherit e kështumerat. Me gjitha te, themi se prapë primarët e këta prinder duhet jetë të thotë psikologu as, apo mjekët adekuate së le të detektojnë se mos është valë ndo një problem dhe thotë që ka të bëjmë me shëndetin e fëmis ka. që ajo të evite, evitohet pasaj të dallë dhe shërimi i i fëmijës. Zoti i të mësuesit. E vazhdojmë me një pyetje tjetër, thotë selam aleikum uh, Muhammedun alayhis salam akbar amin me jemaatin në xhami, sepse disa thonë se nuk ka bër amin. Arsjella amin pas leximit të Fatihas. Po. Po. Mirë. ë uh, tek dietarët e të gjitha mëdhëve, duke filluar nga Hanafit, nga ë uh, Shafit, Malikit dhe Hanbelit tek të gjithë madje mund mund të thuat se ka uh, ixhmat e ulemat edhe pse disa prej dietarëve të disa një apo dy dietar i përmendin disa në librat e fikut se nuk e kanë nuk e kanë uh, përmbajt kët ixhma mm -hmm. se uh, thënja amin pas leximit të Fatihas është prej syneteve të vërtetuara dhe për këtë kemi me dhjetra hadithën nga pejgamberi sallallahu a.sallam. Hadithët të cilat vërtetojnë se pejgamberi Alisat Usam e ka thon aminin vetë, dhe hadithët të cilat nëzisin që besimtari pasi të thot imami e, aminin, që edhe besimtart apo gjemati të apasaj në atë thënje. Mirë po mas, mos pajtimi qëndronë në atë se vala duhet thuhet amini me zë, apo duhet thuhet me zë të ulltë, dhe thot pas zë me një fjallë dhe këtu mosfatimi qendron do të thot në leximet me z, sikur saqë është namazi i sabahut, namazi i akshamit, edhe namazi i yatsis. Për arsyesin namazet pa z, edhe amini lexohet pa z, çoft xhamati apo edhe edhe imami. Ë, dietarët e mdhëhit hanefi dhe një grup i vogël i malikive përmbajnë mendimin se amini pas imamit, edhe imami, edhe xhamati duhet ta bëj pa z ata nisën do të thot nga aspekti se lutja do më thania Aminit fillimisht është që e, pasi që të lexohet Fatihaja në cilën kemi lutje mas parë madhrimtë Allahut të, të madhërisëm pastaj kërkim gazot i madhërisëm udhëzim dhe e, kërkim mbrojtje si Allahu Celle Celaualla mos na mos na bër, mos mos të na bëj për këto grupe të devijuara e kështu me radh pas përfundimit të kësaj lutje që është pjesë e Kur'anit Fatihaja E, edhe imami edhe gjemati a, e, e thonë aminin që në përkëthim do të thotë, o Zot pranojë këtë lutje që e bëmë. Ky është do thotë kuptimi aminit. Amin kur thu, e themi, e themi, o Zot pranojë këtë lutje që e bëmë. E tash të këtjetarët e me dhejbet hanefi dhe një grup i vogli malikive, thonë se e drejta është që aminit bëhet pazë. Pra arsyesa lutja apo kërkimi nga Allahu Xhelalu ala të që të pranoj lutjet duhet të jetë në formë të nënshtrim, në nënshtrimit në formë do thotë me zë të ulët e jo me një zë të ngritur. Dhe kjo është çësia e, e këtyre dietarëve. Kurse dietarët me dhjetëra të tjera Hanbelit, Shafit dhe një grup do thotë i Malikive thonë se do thotë amini duhet bëhet me zë edhe nga imami, po edhe nga xhamati, për arsye se për kët ata mbështeten në disa hadithe, kemi do të thotë disa hadithe të, të sakta që gjenden në Buhariun, Muslimin dhe koleksione të tjera të ndryshme, në të cilat vërtetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në disa hadithe thuat se i dërguar Allahut kur e ka këndu Fatihan, e ka thon Aminin dhe atë e kanë dëgju safi i parë. Çu mund të kuptohet se nuk e ka thënë me një zë shumë të lartë. Mm -hmm. Por kemi disa hadithe tjera në cilat në nënkuptohet e, disa përshkruz të mnyrës e faljes e pejgamberi sallallahu aleyhu a sellem të regojnë se si pas përfundimit të fatihas, gjamia ka ushtu si themi ne, dhe thot, ka bërë hmm. një zët madhë nga e, thanja e gjematit amin që nënkuptohet se amin i ka qenë meza dhe e, pra mos pajtimi qëndron në këtë të thot, në këtë qëndrëm, tek ne e dimi, e dimi se e ignorosh me dhëbi Hanefi dhe kjo praktik nëse shohim disa disa musliman që e praktikojnë do thotë aminin me z duke mbështetur në këto hadithe pejgamberi si të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sikurse ndodh një lloj shqetësimi tek xhamati se pse të bëhet me z kur neve gjithmonë e kemi thënë me z po themi se kjo do thotë çështje e, e vërtetuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe nuk do duhet të na shqetësonte neve dhe nuk do duhej në anën tjetër gjithashtu edhe këta të tjera, të cilët apo ata që dëshirojnë ta aplikojnë kët synet, ta bëjmë në formën shumë të me një z shumë të madh, për arsye se mund të ndikojë edhe nga aspekti i përqendrimit tek tek disa xhematlin, kështu që të të mirrat një mes, po them kushtimisht do thotë në kët, që të bëhet me z, ata besimtar të cilët dëshirojnë ta bëjnë me z, po jo me një z shumë të lartë me një zë që besimtari mund ta dëgjoj veten apo njerëz që i ka afër. Rama herët afer, nuk nuk është përdor kjo apo është përdor me zot ulet apo pazë. Është përdorur me zot ulet dhe tek Hanefit është e vërtetuar dhe hmm. tregohet do thot në hadithe të sakta dha ata e përmbajnë këtë mendim, mirë po nuk preferojnë që të bëhet me z duke u nisur nga aspekti logjik, ju ha. duke u mbështetur në ndonjë hadith të sakt apo të vërtetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e sqarova më herët. Dhe më e saktë është? E saktë është themi do thot jemi korrekt se kemi hadithe disa hadithe jo një por disa të sakta të vërtetuar nga imam e e hadithit e mm -hmm. shkencstar do thot te te ksa fushë që pejgamberi sasat osam e ka thon aminin me z edhe xhamati e ka thon aminin me z dhe e drejta është që aplikohet një z por jo në atë formë do thot që mund të ndodë deri te shqetësimi i xhamatit dhe të krijojmë do thot një lloj tollovje në namaz ashtu mm -hmm. siç apo në xhamat ashtu siç e mund të ndodë në në disa vende. Neve duhet të kemi do thot atë atë natyrën e mirëkuptimit të ndërsjell, edhe e, edhe xhamati po, edhe hoxhallart në përgjithësi, edhe të jetë do thot ajo çasja e vlerësimit të gjërave jo nga piknisja e fanatizmit, se kështu duhet jetë dhe nuk ne nuk lчоjm pe, do thot nga asnjëra palë, mirë po të gjejnë do thot mirëkuptim në këtë çështje, dhe nëse dikush e aplikon dhe dën me qiu sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam në vend, atë nuk do duhej të thotë që ai të çortohej vetëm se dikush e dinë se kjo nuk duhet bërë kështu dhe të të mbetet do thot në fanatizmin e tij, duke mos pasur do thonë ndonjë argument burimor nëse do të kapej apo do të mbështetej edhe me cilën do të punonte ai zoti i dhe musliman. Ondoshta tani hoxh është koha që të bëjmë një pauzë më pas do të rikthehemi me pyetjet e tjera. Të ndëruar të lishikuës, pytje radhës ka të bëj me qështjen e roba qepsis dhe besoj shumë roba qepse janë kureshtare të të marin përgjigje se qëfar robe kanë të drejt të qepin për publikun, por këtë të të kuptojmë pas pak pas i rikëtemi pas pauzës, qëndronimin e. Tëndëror mi që rikëthujem në studio për të vazhduar me pjesën e 2 të emisionit duke kërkuar përgjigjën. Hoqë shikuesja e radhës pyët, thëtë selamu alekum, jam një motur muslimane që sapo e kam kryrë kursin e roba qepsis dhe përgatitem të hapë dyqanin tim, am lejot mua si muslimane që të uqepi robat mishterive pas i që është editur që do të kemë mishteri, do të thotë gra pambulesa, do të kërkojnë modele jashtë ligjëve islame. Allahu i sh është shumë problematike të japim një përgjigje do thotë në lidhje me këtë me këtë fenomen, për arsye se ne thậtësisht jetojmë në një kohë që fatkeqësisht lakurësia dalja do thotë e femrave në në një mënyrë do thotë gjysmë të zhveshur, themi, është bërë do thotë fatkeqësisht do thotë një pjesë e jetës së shumë femrave muslimane, po them dhe e, profesioni roba qepsës që qepër roba të kësaj natyre është shumë problematike. Për arësujë se islami nuk është një fe e, e cila thir, e thirë besimtarin që të shpëtoj vetën e ti vetëm. Apo të përmbat ligjeve, të përmbat halalit dhe të ndalej vetën për i haramet vetëm individualisht. Mjë po është një fe e cila e nxit besimtarin krahas vetes që duhet ta mbrojë veten do thotë nga gjërat e këqija, nga haramat, në të njëjtin kohë mos jetë kontribuos qoftë edhe në mënyrë indirekte, ë mm -hmm. që të të tjerët të bëjnë do thotë ndonjë veprim do thotë të ndaluar. Për këtë edhe, thotë Allah Gjellawala në Kur'anin famlar, wa ta'awun wa ale l'birri -bir, wa taqwa, wa la ta'awun wa ale l'ithmi wa l'uduan. Ndihmojën e njëri tjetrin në mirësi dhe në pun të mira, dhe ndalojën e, dhe thotë, njëri tjetrin në pun të këshia dhe, dhe në uh, armiqësi. Dhe kjo është parim, dhe thotë, kjo ajeti Allah të madhërishmë, është parim i jurispozinsës islame, që besimtari nuk i lejohët, nuk i lejohet që të bëjnë do një veprim, apo të kly të tjerve veprime, shërbime, me cilat ata do të ahidrojnë Allahën e madrëshëm. Pra ndaj një musliman nuk i lejohet, për shembul, ta merë rushin edhe të jashet një personi i cili e din shumë sigur që do të bëj atë rakij. Pa. ose uh, një uh, temë uh, shkurt një mjeshtër nuk i lejohet shkoj ta ndërtojë një një ndërtesë të cilën e dim shu, e din shumë qartë, shumë sigurt që nesër ai vend do të jetë do thotë vend biqozit për shembull apo pa. vend ku do të ketë shtëpi publike mm -hmm. e kështu me radhë nuk i lejohet. Nuk i lejohet një besimtar i të ndërtojë një banak, themi, apo një uh, vend ku njerëzit do të servojnë pije alkoolike e kështu me radhë e kështu me radhë. Për çfarë arsye? Për arsye se ai në formë të drejtë për drejtë nuk e bën mëkatin, mirë po ua bën, do të thotë mundsinë, u jep, do të thotë e krijon atmosferën, e krijon mundsinë që të tjerët të kryjnë veprat e këqija. Prandaj besimtarë i cili din këto gjëra dhe e din se një gjë do të shfrytëzohet për të keq, për haram në formë të sigurt, atëra ai duhet i largohet kësaj dhe mos ta aplikoj. Prandaj edhe në rastin konkret Nëse një femër ka kry rroba çepsin dhe nesër do ta hapë një lokal ku do të do të çep fustane, veshje të femrave, ato veshje të cilat janë veshje gjysmë lakuriçe, dhe janë veshje që dihet shumë qartë që me të cilat do të del gruaja në në rrugë dhe do të do të do të ekspozoj pjesët e, e turshme të saj, nuk i lejo të të çep në asnjë formë. Mirpo ndonse janë veshje të cilat mund të jenë do të thotë gjysmë lakuriçe, po them kushtimisht, mirpo ndonse janë veshje që gratë i përdorin do të thotë brenda në shtëpi apo i përdorin do të thotë në për disa ë munasëbete si themi ne, në të cilat ka vetëm e, vetëm femra, apo mund të i përdor ato femra ë vetëm ndaj burrit të saj e kështu me radh, atë relejohet të çepin ato. Mirpo rroba të cilat detyrimisht dihet shumë qartë që ajo do të do del në rrugë do ti ekspozoj do thotë pjesë të e trupit të saj do thotë burrave të huaj e kështu me radh që një themën muslimane ti çep ato dhe ti t'i ja, t'i do thotë kontribuese në formë të indirekt në formë indirect për një veprim të ndaluar të themrës nuk i lejohet. Edhe kështu ne vendamson Islami dhe ky është parimi Të si, me tesian duhet ti përballat besimtari nëse dëshiron me mbrojt veten e tij dhe me mbrojt shoqërin dhe të jetë kontribuos me një fjalë thot në në në pastrimin e shoqëris dhe në, në në ndalimin e shoqëris që e, mos kryejn veprat e tjera të kësia mund të thot dikush se tash kjo çështje do thot është bër shumë apo është përhapur shumë mm -hmm. nëse kë kjo, kjo vajza apo kjo rroba çelsia nuk e merr punën do ta merr tjetër kush e kështu më rad, themi është ai sakt kjo. Megjithatë nëse një muslimane i ruhet haramit dhe e lën një punë vetëm për hir të Zotit, atëherë Allahu xhalla ola do t'ia ja kompenzojë asaj do thotë me një punë shumë më hajër se ajo që e ka buar. Prandaj edhe çdo femër e cila dëshiron me të përmbajtë mësimin e Islamit duhet ta ketë parasysh, ndoshta edhe para se ta zgjjedh atë profesion nëse është një femër muslimane, është me mbulesë dhe dëshiron më të përmbajti mësimeve islame mm. dhe don ta zgjedh, do thotë, profesionin e rroba çepsesh, duhet ta ketë parasysh se ajo parimtek ajo duhet të jetë që ajo do të çep vetëm rroba të cilat janë të lejuara për femra e mm. jo rroba që janë të ndaluara për ato zotit e mëshkimit. Kalojmë në pyetjen tjetër çka të bëjme me therrën e qurbanit? Thotë një dele e kemi vlerë në pazar për qurban. Por kur e kemi therr, Kasapi tha që dele ishte shtatzën, është gjyna. Po, është e vërtetë se në popull, në përgjithësi, përmendet se është e ndaluar therrja e, e kafshës, qoftë lop apo dele, e cila është do thot shtatzën, do thot ka në në në barkun e saj e ka viçin apo embrionin po. në përgjithësi. Si parim do thot si diçka e ndaluar kë nuk, nuk ka ndonjë argument. Mir po E shohim do thot në vlerësimet e Fukahave që ata e urrejn do thot që nëse një kafsh është shtatzën, atëre nuk nuk do të ishte e drejtë atë ta ta ndajm apo ta caktojm do thot për të thirr kurban. Por për ndonjë arsye tjetër nëse ndodh që pasteris kuptohet se ka shenj do thot ka pas do thot viçi në bark, atëre nuk ka gjithë të keqje do thot atë i ushim edhe në kët nuk ka nuk ka ndonjë ndalesë dhe nuk ka ndonjë mëkat. Pra kurbani është në rregull. Edhe kurbani është në rregull. Dhe kët e vërtetojnë do thot edhe tek Hanefit është e vërtetuar kjo, edhe tek Hambelit, edhe tek Shafit, edhe pse tek Maliki do thot kanë rezerva në kët, megjithatë vlerësimet e Fukahave në përgjithësi kur e shpjegojnë kët problematik thonë se nëse neve therrmi një dele apo një lop dhe del ajo se është thotë ka qenë do thot me bark, nuk ka mm -hmm. do thot qurbani është i pranuar e dhe e, mund ta hajm do thot nga ajo mund ta shpërndajm sikur se çdomi është tjetër. Por ta të bëhet kjo me qëllim, nuk është e drejtë për arsye se me këtë përder só kemi do thot e, edh edhe lopë tëra shtërpe që nuk kanë do thot nuk janë me bark, nevet do, do ta të sakrifikojm diçka do thot e cila është me bark dhe do do të nxirr do thot pas një kohe të shkurtër do thot edhe edhe një mm -hmm. një fryt nuk është e drejt, por si mangsi do thot e cila e bën do thot që ajo shtaz të jetë jo e pranuar do thot për kurban nuk nuk per mua do thot as në hmm. hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam as në vlerësimet e juristëve islamë për çësai zotë dhe mësmine pa pyetje të selam aleikum shpesh po mhumbin sende të ndryshme dhe porrzohen a duhet të mbrohem me sadaka ka di sa hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të sakta e, që mund të nënkuptohet kjo që po thuhet në në këtë në këtë pyetje ndër këto hadithe është një hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot inna sadaqata asir تطفئ غضب الرب وان صانع المعروف تقي مصارع السوء وان صله الرحم تزيد في العمر وتزيد في العمر وتقي الفقر بركيمي الكتي حديثي تصح <تصفيق> ثوت بيغمبري صلى الله عليه وسلم ورت صدقاج افشهت ندان حذريمين ازوتي تمدريشوم <تصفيق> Pastaj thot vërtet personi i cili e, ju bën mirë njerëzve të tjerë, kjo bëhet shkak që ai të mbrohet nga apo të e, që Allahu ta mbrojë atë nga gjërat e këqija, do thonë nga musibet për të cilat po pyet, do thotë ky pyet. Pastaj vazdhimi i hadithit thot ai person i cili e, i viziton të afërmit dhe i bën raporte farefisnore, aty personi do t'i shtohet jeta dhe Allahu xhala wala do ta mbrojë nga fukaralluku. Hadithi vazhdon, po këto janë mm -hmm. vetëm disa nga ëh gjërat që ia treguohet, do thotë, për tregon do thotë për vlerën e mirësisë dhe vlerën e sadakas. Në hadith në fillim po përmendet sadakaja e fshehtë dhe është për qëllim ajo sadaka, atësin e ajap muslimani në formë të fshehtë, pa kuptuar do thotë të tjerët, edhe ëh kjo formë do thotë e vanejës është ajo kulminacioni i sinqeritetit të besimtarit. Mm -hmm. Për arsyes se po e bën një veper, and çe asnjë fund nuk ka mundësi të ndërhyj riaja syfasia në të, po e bën vetëm për hir të Zotit. Prandaj edhe kjo ky veprim ndodh si Allahu xhalla wala nëse është i hidhur në të që ta largoj hidhrimin ndaj tij. Mm -hmm. Me një fjalë nëse ka bën ndonjë mëkat, nuk ka qenë i i përpikt në në kryerjen e urdhrave ndaj Allahut e madhreshëm apo ka qenë neglijent dhe ka bërë ndonjë haram edhe në në shenj pendese, pendimin taj zotit më drejtuam jep sadaka, atëra Allahu xhelalu ala do ta tekaloj është një lloj forme do të thotë të realizimit të pendimit duke dhënë sadaka. Pastaj pjesa tjetër hadithe të thotua innasani al ma'ruf, personi i cili u bën mirë të tjerëve. Dhe mirë është me dhënë sadaka, me u ndihmu kan nevojë, mos i lë mirë me ta pastaj nëse ka ndonjë nevojë tim ju ju dalë ju gjet aty ne si i themi ne domethënë në formë të përgjeshme mirësia ndaj -ala të tjerëve kjo e shkakton që besimtari Allahu xhelalu ta largojnë nga nga musibet e ndryshme me të cilat mund të goditet prandaj në këtë hynd edhe kjo çfar po pyetet do të thotë në këtë pyetje që nëse një musliman vazhdimisht jep sadaka vazhdimisht ju është i mirësiullshëm me të tjerët vazhdimisht tenton që tenton që ndaj të tjerëve tu gjinte të, të tjerëve në rast nevoje e çsto me radh nuk ka dyshim se këtë personi gjithashtu edhe Allahu xhallaula do t'i ja hap rrugët hmm. pra arsye për arsyesë se përderisa ka treguar gadjhmëri që të jetë i i gatshëm për të tjerë tu dal në ndihmë atëra Allahu xhallaula hmm. është shumë shumë më më bujar se kuj edhe këtë mirësi nuk ka dyshim që Zoti i madhreshëm do t'i ja kthejë me shumë shumë fishme të mira, prandaj edhe nën kuptohet dhe për këtë edhe ka shumë prej ulemave kur flasin që i nxitin besimtarët në dhënien e sadakas për arsyesë kjo dhënje e shkakton që besimtarit të jetë domthon ta ruajë Allahu xhëlalauhel nga musibetë e ndryshme, Zoti i mëshirë. Lexojmë pyetjen tjetër, Hoxh thotë jam Ardiani, desha të pyes Hoxhën, ja kam prerë çenin të veshët, a më falet ky gabim? ë uh, janë dy gjëra në këtë pyetje që duhet të të ti shtjellojmë. Gjëja e parë mbajtja e çanëve, ne i themi se në islam ë uh, nuk nuk është e drejtë apo nuk lejohet me i mbajt çanët pa arsye. Me një fjal hmm. ashtu siç është tash fatkesisht e përhapur tek njerëzit që i mbajnë prodhomat e tyre në përshtëpit e tyre, ë uh, vetëm për shkak të thotë të, të kalimit të kohës me ta do mam pa asnjë arsye vetëm si uh, dëshirë për dëfrym, për shoqërim e kështu me radhë. Uh, Edhe kjo nuk ka dyshim se kjo kulturë është do të thotë diçka e importuar, jo e njohur do të thotë tek ne uh, në atë formë ashtu siç dash praktikohet në, mm -hmm. nga shumë familje që pretendojnë sikurse janë do thot, të thotë të moderuar e kështu me radhë zemë shkurt është një lloj përgjithësimi do thot me me kulturat të të tjerëve e jo do thot me atë që na ka mësuar Islami. Edhe fatkeqësi shohim shumë familje që po themelini herkushtimisht pretendojnë se si janë të moderuar, ndoshta nuk kanë fëmijë fare, burrë edhe grua dhe në vend të mbajnë dhe thotë të rrisin fmit e tyre, e marin një qenë dhe e rrisin qenin dhe silën me të sikur me qenë fëmija e tyre dhe atë ndjeni që Allahu Gjellar Allah ja ka kryuar se cilit person, se cilit, se cilit grua, se cilit uh, bur që në vetë vetën e ti ta ketë atë ndjenjen e pasjes e pas arsve fëmive, e sjellja e mirë sjelljes ndaj tyre e kështu me radhë mundon do thot tash fryejn do thot në në shtazë po sa në çanet të cilët i bajnë në shtëpi kjo në parim do thot nuk është e lejuar çanet në islam lejohet do thot të mbahen vetëm për arsye ato arsye janë nëse i bajm çanet për bagëti do thot për ruajtjen e baktive mm -hmm. ose për ruajtjen e të mbjellurave kemi tok kopsht e kështu me radhë ose për çendot thot për mbrojtjen e shtëpisë do thot për ruajtjen e shtëpisë e kështu me radhë. Mirpo si vetëm për rekreacion mi mbaj çenet, kjo nuk është e preferuar dhe nuk në shumë citate nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nën kuptonin se nuk lejohet të, të mbajmë do thot çenet për synime të tjera përveç të kyre të cilat i cekëm pak më herët. Pra kjo është çështja e parë. Çështja e dytë në lidhje me prerjen e veshëve, qoftë çenit apo qoftë te ndonjë kafshë tjetër ë dhe në këtë hyjn edhe disa ndërhyrje të tjera ndonë do thot prerja e bishtit apo ndonë do thot në disa kafsh kastrimi i tyre e kështu me radhë a lejohet në islam apo nuk lejohet? Themi se në pamëm në lidhje me çet themi se nëse është çani që kemi nevojë ta bëjmë, sikurse është çani i gjuetis apo çani i bagtive apo çani për ruajtjen ruaj e fëmijëve, ruajtjen e, e shtëpisë dhe në detyrojmë ti bëjmë prerjen e veshëve për ndonjë arsye shëndetësore atëre lejohat mirë po ta bëjmë prerjen vetëm për zbukurim atër kjo nuk është e lejuar Qoftë edhe prerja e bishtit për zbukurim që duket që ani më mirë nuk është e lejuar. Për arsye se madje në fakt bishti e ka të thotë të funksionin dhe e ka qëllimin pse Allah xh.w.l. e ka krijuar në atë formë dhe kjo ndërhyrje në këtë formë vetëm për estetik nuk është e lejuar, qoftë në në në në në çën apo në mace apo në ndonjë ndonjë kafshë tjetër. Ë ndërsa nëse bëjmë ndonjë ndërhyrje tjetër për shkak të nevojës sikurse që është kastrimi i gjethave, që ndon disa vende për shkak të marrjes së mishit më shumë e kështu me radhë, nëse është për qëllim, do thotë dobije, atëre lejohet sipas do thotë atyre citateve të cilat na na i përmendin juristët islam do thotë në për librat e tyre, për arsye se këto kafshë njeriu i mba për për shkak të thotë nevojës dhe shërbehet me ta. Dhe nëse ky shërbim realizohet duke duke bërë ndonjë ndërhyrje të lehtë mirë po që në vetë në vetë, vetë e kanda një synim të zaktuar, atë herë lejohet. Mirë po nëse ndurhyra ndodhë vetëm për qef, apo vetëm për zbukurim, dhe vetëm pse ke mundësi me bërë atë që tashkëthehet në zulum dhe i kafshve, atër e kjo nuk lejohet. Zotë e di mësëmili. Kallem me pyqin tjetër, thëtë selam aleikum, e jam 23 veqare, hoqë një djallë musliman më ofron fejes, por a i djallë ka problem me dorën e djallë thimungon sh po është spodisit të veproj tua një kshil tuajen. është problematike neve të japim dhe një e, kshil dhe thotë të, të prirë në lidhi me këtë themi që mos e prana adjallë për arsujese ka ndë një të metë fizike ose e kunder të themi se ju një duhet të pranani duke anashkalu dhe thotë këtë të metë e kështu me radhë, si do qoftë unë po i kthejmë hadithi të pejgamberi sallallaha a.s.m. në cilin thot i dërguar Martoh të kënjerëzit në përgjësi, mm -hmm. dhe të martohet për shkak të bukurisë e saj, martohet për shkak të pozitës e saj, martohet për shkak të, të pasurisë që e ka, mm -hmm. dhe martohet për shkak të fesë mm -hmm. që e ka. E, pasi që i ka përmen këto katër gjera, thët pegamberi Anësatu e Sëmë, zgjede të lumë shinduar, zgjede atë që i ka fe. Për arsu e se kjo duhet me qenë primarë të kë, kë muslimane. E, kjo hadith edhe pse e, flitet për, për meshkuj, dhe thot që i për zjedin e gruas, mm. e, nënkupton edhe, edhe femrat hynë në këtë kuptim, se edhe burri martohet për disa arsye. Njerëzit i martohet, mm. dhe thot, gruaja e zjed një burr për disa arsye. E zjedh se i duke të se është i bukur, e zjedh se i duke ka pasuri, e zjedh se ndoshta ka pozit, e zjedh për shka këtë fes. Prandaj, e, unë themë që piknisja e kësaj motre duhet jetë dhe thot të piknisja e fes. Nëse ai vëlla musliman, do thot ai burr i artshëm e kësaj vajze, inshallah është një një një mashkull që i përmbaat mësimeve të fesë, është një musliman i mirë dhe shoktë e tij të afërmit, familja e e e din dhe dëshmojnë për të se është një djalë që i përmbaat mësimeve të fesë, atëre mostë shikohet nuk po them të anashkallohet në formë të tërsishme kjo emet, mirë po mos tjetë të thotë kjo emet e, ajo pengesa kryesore që ju të refuzoni të thotë pranimin e këti mashtu. Ta, anil, ta analizoni situatën shumë mirë, për arësysi se është një hapë i cili nuk kamë këthim rapa, pa. është një hapë i cili e, pasi që ju të ndërmerën kamë mundësi që në disa rathana të caktuara, për arësysi se ne vedim se e, jetë apashortore nuk është një jetë që është një jetë sikur se çdo jetë tjetër në cilën ka gëzim, ka lumturi, ka hare, por gjithashtu ka mërzi, ka keqkuptime, ka edhe i dhënime në disa raste, prandaj mos jetë që në ato raste kur i ndodh hidhrimi në mes të vurrit e gruas që ti shkaktoi shejtani asaj vezvese ti thuat se ja çfarë gabimi të jetës ke bërë ti kësë gjithë, dhe thët, një mashkull që ka të metë fizike dhe vuan tash e kështu më radhë, ti analizoj këto gjera shumë mirë dhe ti mbështetet Zotit Madrishëm ta falë në mazë një stihare dhe ti jetë primare të kjo, dhe thët, qështja e fesë, nëse kjo realizohet atë herë Ti mbështetet Zoti i Madhreshëm dhe ta bëj zgjedhjen e duhur, dhe nuk ka dyshim që nëse e bën zgjedhjen e duhur, atëherë edhe Allahu do t'i ja hap rrugë, lut Allahun e Madhreshëm që ta udhëzojë këtë vajzë do thotë në atë që është më hajër për të, më mirë për të, për për fenën ti, e tij, ë do thotë më së pari për fenën e tij, pastaj edhe për jetën e tij do thotë në këtë botë, Zoti e di më së miri. Po, kalojmë në pyetjen tjetër. Selam alejkum Hoxh, vllai është vrarë në luftë i ka lënë dy fëmijë jam kujdesur për ta, sidomos për edukimin fetar. Jan kanë qenë shumë mirë, por tani kur janë rritur po ndikohen prej rrecit dhe nënës së tyre se gjëja më e gja nuk ka të drejtë të upërzihet mbështesë çfarë duhet të vesh e si del në rrugë. A kam të drejtë të më ndalo me u vesh shkurt dhe në mënyra provokative? Përgjigjja ndaj kësaj pyetje ë e duhet gjithsesi të kihet parasysh edhe rrethanat e kohës bashkore. Ëh mm -hmm. tash neve e dim se përgjigjsi pas dekës së së burrit apo pas vdekjes së prindit, përgjigjsi më primar, ëh edhe sipas adatave tek ne apo sipas islamit në përgjigjsi më primari për të kujdesur për për këta fëmijë është vllai i prindit, mm -hmm. migja në këtë sikurse që është në rastin konkret dhe ne kët nuk ka nuk ka ndonjë pengesë as sipas rrethanave apo adatëve, po them kushtimisht tek ne. Mm -hmm. Në fakt do thotë kjo është pjesë e islamit dhe kështu trajtohet. Vërtetot edhe në nga pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam që nëse prindi do thotë vdes atë për jetsë për për fëmijët dhe për vajzën, është është vllai i prindit do thotë është migja i tyre. Do thotë e zën në një formë vendin e babait e babaj të tyre. Mirpo në rrethana të sodit kur uh, gruaja e veja e ka familjen, e ka shtëpinë e saj, do thotë është e ndarë dhe kujdeset për ato fëmijë, i rrit ato dhe qasja e migjes ë sado që të jetë, do thotë interesi i migjes dhe për kujdesin e migjes, prap e, imponimi i tij në disa veprime mund të ketë në një refleks edhe negativ sikur sa që mund të jetë do thot në rastin konkret që nëse bu, nëse migja insiston që fëmitë e vllao të vdekur të gjithsesi ta mbajnë mbulesën apo toa imponojnë këtë, kjo ndoshta edhe me me fëmitë të ti do thot te kti djali do thonë se tenton do thonë në këtë formë atë mund kjo të ketë ndonjë refleks negativ për shkak të rrethanave të kohës së bashkëqore. Prandaj unë them që më e mira dhe Zoti di më së miri, prapër të thënë ndonjë përgjigje pak më specifike duhet të kihen parasysh shumë rrethana të vendi, pastaj relacioni ndërmjet këtij miqës me ata fëmijë, e kështu me radhë shumë sente, mirë po unë mendoj që qasja e këtij duhet të jetë gjithsesi do thot me an të fjalëve të ëmbël, fjalëve të mira, jo me imponim dhe të jetë do thot në mënyrë të të njerëzishme, jo do thot me armiqsi, jo do thot me nervozizëm, jo do thot me ndonjë formë që mund të ketë ndonjë reaksion që të të ndalohet pas këtij veprimi që ajmi ti vizitoj ata fmi të ndërhu dikush tjetër do thot nga nga pjesëtar të asaj familje, do thot dikush pak më i largë e kështu me radh të e, të ndodh ndoshta diçka që mund të jetë edhe edhe më keq se sa që është gjendja tani. Prandaj un them edhe një herë që qasja e këtij personi duhet du duhet të jetë një qasje pak më e urt, një qasje pak më e, e, e motor edhe me me me kët nënen e këtyre prind e këtyre fëmijëve që ti do thot më me butësi dhe të dëshmoj se qëllimi i këtij migje nuk është do thot qëllim imponimit apo detyrimit të atyre vajzave, po qëllimi është do thot që ata të marrin rrugën e hajrit, që ata do thot ta ta mbajnë veten ashtu siç është mësmiri në përputhje me mësimet islame e jo diçka tjetër. Prandaj përfundimisht them që të përdonin këtë metodë do thot të, te maturisë dhe të urtësisë e asesi ndonjë metodë të imponimit apo të nervozizmit që mund këtë, të ketë të thotë efekte negative në të ardhmen. Zoti jetë më i mirë. Hoxhë falënderit që jisit me ne sot për të dhënë përgjigje shikohet zvetan. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shikohet nderoj një herë tishtë kjo përgjigje e fundit që morëm nga Hoxha Alaudin Abazi në emisionin duke kërkuar përgjigje. Mos harroni na shkruani në pyetje @cevisca.com por edhe nëpërmjet mesazheve në telefonin ton kujdestar. Mirupafshim, mirtakofshim herëve të tjera. Deri atëherë, selam aleikum.